Darvas Anna Hajnali misétől az éjféli miséig És tovább. Ha a karácsonyra gondolok, Gyermekkori képek tűnnek fel. Azok a karácsonyok felejthetetlenek, pedig amikor osztályunknál sokszor a nélkülözés, a szűkösség is társul hozzájuk. ablakunk a kávária térre nézett. A sétányt a keresztúrt stációi szegélyezték. Ezeket egy félelmetes éjszakán fanatikusan vallásellenes vandák ezek szétverték. Sosem derült ki, kik követték el. Azóta a templomkertben újra állnak. Ehhez azonban évtizedeknek kellett eltelnie, egészen a rendszerváltásig. A tér végén különös építmény, egy kis kápolna magasodott. Ritkán nyílt meg a közönség előtt, így titok körül, milyen lehet belül. Számomra mesevilágot idézett. Ha tehettem, többször körbefutottam. A kápolnával szemben állt a móravárosi templom. Fontos helyszíne volt az életünknek. A karácsony előtti várakozást misztikus elemek kísérték. Akkoriban nem a bevásárlási láz mozgatta az embereket. Az adventi ünnepekhez hozzátartozott a hajnali miség szertartása. Kilépni a kapun a téli zimankóba, a meccő szélbe, hallani lépteink csikorgását a frissen lehullott hóba, és látni, milyen sok ember lépked sietősen a templom felé. Ez olyan élmény, mely végig kísér egy életen át. Megidézi nagyanyám törékeny, erősen meggörnyedt alakját, mert vele jártunk a hajnali misékre. Egyik alkalommal, álmosan, kábán készülődve, az éjjeli edény helyett, mivel az udvaron volt a vécé, korareggel és késő este azt használtam, nagyanyám odakészített magas szárú cipőjébe pisiltem. Észrevettem, de akkor már késő volt. Félve vallottam be, mit tettem, de nem kaptam dorgálást. Nagymama és zsörtölődve keresgélt egy másik alkalmas lábbelit. Akkoriban ugyanis az emberek nem bővelkedtek cipőkben. Nagy rohanás, kicsit el is késtünk. Nagyon féltem édesanyám szidásától, aki azon a napon korán indult a piacra. Nagymama cinkosan összekacsintva velem azt mondta, nem fontos most elárulni neki. Később elmeséltem, már mindannyian nevetségesnek tartottuk az esetet. Karácsony előtt volt egy számomra rejtélyes szokás, a betlehemezés. Erről csak mások elbeszéléséből hallottam. Hiába vártam, sajnos hozzánk nem jöttek. Egy alkalommal azonban csoda történt. Kopogtak az üvegezett bejárati ajtón. Hirtelen egy népes csoport árasztotta el a kicsiny konyhánkat. Egyikük kezében különös, nagyméretű doboz volt. Ő ezt az asztal közepére állította. Kíváncsian tekingettem a nyitott oldala felé. Megpillantottam a csodát. A jásszolt, amelyben a szalmán a kis Jézus feküdt. Figyelmem hamarosan a játékra terelődött. Azt a jelenetet játszották el, amikor a pásztorok jöttek köszönteni a kisdedet. Nagyobb fiúk kifordított bundában, fejükön kucsma, vállukon tarisznya. Bottyukkal időnként határozott kopogtatással adtak nyomatékot mondani valójuknak. Nagyon tetszett, hogy felelgettek egymásnak, egyiküknek mókás bajúsza is volt, és azalól jellegzetesen dünnyögő hangon beszélt. Pattogó rigmusokat citáltak, ismert karácsonyi énekek is felcsendültek. Nagymama egy bödönt kerített elő. Zsírba ágyazott húsdarabokkal, friss kenyérrel és egy nagy üvegből kihalászott házi savanyúsággal kínálta őket. Ez a feneketlen a tanyai ismerősök jó voltából telt megfinomságokkal. finomságokkal. Nagyanyám nyaranta hetekig is náluk dolgozott, s ezt így módon viszonozták. Olykor a bőséges mennyiségű fagyos zsírból libacomb, sőt libamá is került az asztalunkra. Fantasztikus csemegének számított ez. A nagy méretű befőttes üvegekben a finom savanyúság nagymama kezemunkáját dicsérte. Volt abban uborka, zöld paprika, apró zöld paradicsom. Kedvenceim a haloványon pirosló dinnye voltak, no meg a káposztával töltött alma paprika, melynek csípős ízétől sokáig égett a szájpadlásom. Hm, mégis kedveltem. A karácsony akkoriban a gyerekek számára tényleg a csodavárás hangulatában telt. Szép szokás volt, hogy a kisgyermekek levelet írtak a Jézuskának, és boldogan várták, hogy majd ő a segítőivel, az angyalkákkal titokzatos módon elhozza szentestén a megálmodott ajándékokat. Emlékszem, még iskolába sem jártam, írni sem tudtam, szerettem volna én is levelet küldeni a Jézuskának. A leírt szöveget szépen lemásoltam, mert ismertem a betűket. A borítékot kis segítségen megcímeztem. Ragaszkodtam hozzá, hogy még a bélyeget vásároljam, és saját kezűleg ragasszam a borítékra, majd pedig dobjam be a közeli postaládába. Át kellett menni a villamos sínen a túloldalra. Édesanyám aggódó tekintete kísért, s én büszkén húztam ki magam, milyen ügyes vagyok. Nagyon igyekeztem jól viselkedni, így vártam az ajándékot. Arra már nem emlékszem épp akkor, mit kértem, de általában került a karácsonyfa alá édesség, játék, mesekönyv, és a legtöbbször valami praktikus tárgy is, például sapka, sál, kesztyű. Szerény ajándékok, de ezeknek nagyon tudtunk örülni. Persze az az állapot, amikor még elhittem, hogy a Jézuska hozza a suhogószárnyú angyalokkal az ajándékot, nem tartott sokáig. Később már közösen díszítettük a karácsonyfát, a díszeket évről évre gondosan elcsomagoltuk. Mindig került új dísz is, de a régiek, például az aranyozott dió, vagy a csillámporos kicsiny harang talán még kedvesebbek voltak, mert valami emlék fűződött hozzájuk. A szaloncukrot sem feltétlenül a boltba vettük. A kényszerűségből házilag főztünk fondan szaloncukrot. papírba csomagoltuk, és attól hasonlított az igazira. A papír célét gondosan bevagdostuk, s természetesen nem maradhatott el a színes taníolpapír sem, amit már előre begyűjtöttünk, s óvatosan simogattuk a cukorra. Karácsony és új év között, mint általában a nagyobb egyházi ünnepek tájékán, gyakrabban nyártam a templomba. Az éjféli mise elmaradhatatlan volt, ugyanolyan örökké emlékezetesek, a hajnali misék. A gyerekeknek a tisztelendő úr külön foglalkozásokat tartott. A szentmiséken elhangzottakat, tovább gondolva, szépen leírtam. A bibliai jeleneteket pedig, amikről mesélt, lerajzoltam. Örömmel fogadta a kis Tiszi, ahogy a magunk között hívtuk őt, és a sekrestjében többször kirakta a falra az alkotásaimat. A prédikációkat gyakran előadtam otthon. Édesanyám sokszor félbeszakította. Mondja csak, kislányom, nekem ki kell szaladnom tűzre valóért, vagy másért. Nagymamám annál hálásabb közönségnek bizonyult. Ráncos arcából kivillanó szemében, a büszkeség fénye csillogott, ő mindig áhítattal hallgatott. Engem valamiféle szóbeli megnyilatkozási kényszer mozgathatott. Ezt az is bizonyítja, hogy anyukám magával hurcolta számára kötelezően előírt, légo-oktatásra. A szünetben rövid időre eltűntem. Kétségbeesés keresés után talált rám, egy ablak mélyedésben. Diszkrét távolságból a szomszédasszonyok végighallgatták, amint a menekülés rendjéről és az első segényújtást témakörébe körébe gyakorlati tudnivalókról tartottam kis előadást. Meglássa, professzor lesz a kislányából, mert nagyon jól beszélt. Így fordult egyikük izgalomtól lihegő anyámhoz. Kissé elcsodálkoztam, milyen jövőt szánnak nekem. A családi legenda szerint eddig azt jósolták, hogy kófa lesz belőlem. Attól a nénitől, aki ezt mondta, meg is kérdeztem. Miért lennék én kófa? Akkor tejfőt árulok majd a piacon? Nem az a lényeg. Ú, sokat beszélsz, mindenbe belekotyogsz. A kofák is sokat beszélnek. Azt gondolják, így könnyebben el tudják adni a portékájukat. Érted? Válaszolt némi gondolkodás után. Értettem én, értettem, amit nem helyeseltem. Mások megállapították, hogy hajlamos vagyok, hogy produkáljam magam. Sem professzor, sem kofa nem lett belőlem. És a pályaválasztásom során eszembe sem jutott mérlegelni ezeket a jóslatokat. De ha most visszagondolok, a kettő közötti mezőben találtam meg a helyem, a pedagógus pályám. A templomba járás 1956-kora őszeig tartott. Akkor, 11 éves koromban, a Katona József utcából elköltöztünk a Párizsi körútra. Ez a lépés már önmagában drasztikusan eltávolított a móravárosi templomtól. Ettől kezdve a rókusi templom volt közelebb. Az éjféli misékre még eljártunk, de ahhoz az egyházi közösséghez kerültem közel. Azt sem tudtam, ki ott a plébános. A Kávária térre még gyakran visszajártam, de már nem a templomba, hanem a szintén ott található úttörőházba. Nagy divat volt akkoriban a külföldiekkel való levelezés. Én hosszú ideig leveleztem egy svájci kislányjal, de ő nem tudott magyarul. 1956 után az iskolában néhány hónapig tanultunk németül, de ez csupán minimális szókincsel gazdagított. Egy elbocsátott apácsa, akit német tanárnőként mutattak be, elkezdett járni hozzánk. Német nyelvet akartam tanulni, de ő inkább hittanórákat tartott. Nagy sikert nem aratott ezekkel, mert egy darabig hagytam, hogy meséljem, aztán váratlanul lelőve a point. Bebizonyítottam, hogy ezeket a bibliai történeteket elég jól ismerem, olykor jobban, mint ő. Karácsonyra szerettem volna egy szép hosszú levelet írni Svájcban élő barátnőmnek. Készítettem rajzot is. Azt terveztem, hogy a borítékba gyönyörű képes is beleteszek. A szövegemet a német tanárnővel akartam lefordítatni. A fordítást gyanúsan rövidnek ítéltem. Ezért elvittem egy osztálytársam édesapjához, aki jól tudott németül. Kiderült, hogy csupa általánosságot és rengeteg ismétlést tartalmazott, nem is hasonlított az én fogalmazványomra. A szöveghű fordítás mégis elkészült a kedves bácsi jóvoltából. Bizalmam ezek után végképp megrendült a tanárnőben. Hamarosan véget is ért a német óráknak álcázott hét tanoktatás. Az 1956-os forradalom napjai ott, a Párizsi körúton, a rendőrség tőszomszédságában, a sok nevezetes események helytadó adó Kossuth lajos sugárút közvetlen közelében mozgalmasan teltek. Az egymásra torlódó események a gyermekkor védettségét és idéljét kissé megtépázták. 1956 karácsonya azonban egy dokumentum tanulsága szerint már-már békét és boldogságot sugalt. Lapozgatok egy könyvet. Szakácskönyv. Alcíme szerint háztartási tanácsadó. Írta Horvát Ilona. A kiadó MNDS. Ma már nem mindenkinek kézenfekvő, de én még tudom, hogy ez a Magyar Nők Demokratikus Szövetségének a rövidítése. A könyv címlapján egy horgolt terítőn négy darab színes minyon. Picit előlegezi a mai szuper fotótechnikával készült ételfotókat. Megfordítom a könyvet. Az árat nézem, amely meglepően barátságos: fűzve 12 forint, kötve 16 forint. Hát, ez egy tekintélyes kötött példány. Tökéletes nyomdatechnikával készülhetett, mert a gyakori lapozgatástól sem esik szét. Még az sem ártott meg neki, hogy az évtizedek során többször kerültek bele újságkivágások, vagy prospektusok ételeírásai, és ezek bizony valóságos terjedelmét megnövelték. 1956-ban jelent meg. Sikerült tehát édesanyámnak egy frissen megjelent azóta is használható szakácskönyvet ajándékozni. Belelapozok, rábukkanok az ajánlásra. Szeretettel édesanyának karácsonyi ajándékul, Anikó. 1956. 12. hó 25-e. Hátul a jegyzetelésre alkalmas helyen találok egy beírást akkori kézírásommal. Csokoládé 30 dkg cukorból és 2 deciliter tejből szirupot főzni, forrás után 5 percig. 4 kilogram tejport 10 dekagram kakaóporral összekeverni. 10 dekagram vaj Igen, ez volt az a recept, amelynek nyomán azon a karácsonyon elkészítettem a házi csokoládét. Piros színű zománcozott tepsit kikentem olvasztott vajjal. Az elkészített masszát a tepsibe öntöttem. A spájzban hideg volt, megfelelő arra a célra, hogy a massza gyorsan kihűljön. Ezután kis kockákra vágva adagoltam. Nagy sikere volt, gyorsan fogyott ez a finomság. A csokoládéhoz szükséges tejporhoz akkoriban főként a nyugatról érkező csomagokból lehetett hozzájutni. A forradalom idején sok ilyen akció is volt. Édesanyám házivarónőként járt olyan családokhoz, akik rokonaiktól közvetlenül is kaptak csomagokat. Ezekből néha mi is részesültünk. Nagyon örültem az igazi svájci csokoládénak, a fenséges ízű karamell és csoki a különleges kekszeknek. Az öröm mellett néha bosszúságot is okoztak ezek a csomagok a címzetteknek, mert a vámhatóság hatékony működése miatt olykor azért háborogtak, mert érzélkelhetően elolvasták, esetleg ki is lopták leveleiket. Néha viszont azt tapasztalták, hogy a csomag átvizsgálása során kiszakította acskókat. Ha például a rizs és a szemes kávé keveredett össze, némi türelemmel még szét lehetett válogatni. Ha a tejporral és a kakaóporral történt ugyanez, az talán még felhasználható volt, bár a keveredési arányt nem lehetett tudni. De mi legyen a tejpor és a mosópor keverékével? Az egyértelműen eldönthető, hogy a kakaóporral nem célszerű összekeverni. De mi lenne, ha mosóporként hasznosítanánk? Köztudomású, hogy a tejben-vajban füröztés nagyszerű dolog, bár gyaníthatóan kevesen győződhettek meg erről. Vajon milyen lehet a mosás tejben áztatással? S vajon? Az erősen szennyezett lepedőnél, vagy a hernyóseje bluesnál vessék be ezt a módszert? Ezen elmorfondírozhatott a boldog csomagot kapó személy. Ilyenkor csak annak örülhetünk, hogy ez nem a mi gondunk. Régóta nem járok már se hajnali, se éjféli misére. Egyházi közösséghez sem tartozom. Nagy mamámat még 16 éves koromban elveszítettem. Édesanyám szép kort élt meg, 88 évesen halt meg. Immár több, mint tíz esztendeje. Mindketten ott pihennek az alsóvárosi temetőben. Ehhez a város részhez köti ugyanis őket, életük sok-sok eseménye, élménye. Ők azok, akikkel egymás szavába vágva fel tudnánk idézni a régi karácsonyokat is. Bennem viszont az emlékezés elindított egy gondolatsort, amely úgy tűnik, Újabb és újabb emlékképeket hoz felszínre.